اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم د دې کې الله جل جلاله هم ما هغه مسله ذکر کوي چې کومه مخ کې هغه ذکر شو ما کې نه مسله داره روانو چې کو وار سره قلبي دوستانه او داسې محبتونه چې د مسلمانانو رازونه په مدا د مومند لپاره مناسب ندی نودیزه ننبیه کوي چې سدا ضد دین د ابراهیمی دی دین حنیف د ابراهیم علی السلام ول دین دی نو کوم قوانینو کوم خبره چې هغه ابراهیم علی السلام کول او داغه امت په روانو نو ظلم په ابراہیم علی السلام په سي هاو داغه زمانه د مؤمنانو په سي ابتدا بکار دا نوغه سره نو الله بیان لکم تحقیق سره استاد د 12 اوسوته حسنتهن بهترین نمونه فی ابراہیم فی ابراہیم علی السلام کې بے اعتبار د کول هم او بے اعتبار د فعل هم داغه خبرو کې داغه کارونو کې بهترین او ماډل موجود ده یو نمونه موجود ده په ابراہیم علی السلام کې هم ولذینا معه او کسان چې داغه سر ملګری وو مؤمنان او باغی کې اذ قالوا باغوز کې چ هغه یو خپل قوم ته انا براءو منکم مونږ بریو مونږ بيزاريو منکم د تاسو نه کافرانو و مم ما دغه بوتانو نم بيزارو دا لا تعلق کوي تا من دون الله چې تاسو دا عبادت کوی ما سیوا د الله تعالی کفر نہ بكم مونږ انکاریو یو د ستا شنو ستا سو د رشتہ دارانه ستا سو د دوستانه اغه نه مونږ انکار یو داګه نه انکار کو وبدا بیننا او ښکار د مکمل اس پټواله بده خبره کې نشته زمونږ استاد صفمس کې العداوه و البعضا دوشمنی او کینه ابدن همیشه همیشه به زمونګه تازه سرا جگ خبر حتی تومنو بالله وحدہ ترد جتا ایمان راळे الله تعالی باندې وحدہ یواز بلا د بوتان مخاطب ابن ابي بلتاغ اخرت لګلو الله عام ممنانو توجید دین ابراهیم دین ابراهیمی کې دغه مسله وا حضرت ابراہیم علیہ السلام وی لوتاس سره زمنگ د سره من تاسونه په زار یو د سره تعلق نشته دغه خبره کفر نه بكم تاسونه انکاريو تاسو اډو اعتراف نه کوو نم رشتداري منو من, من دوستانه من نمبر درم تاس سره دشمنی دا سلورم تاس سره بغز دا همیشه همیشه دی پنزم دا ټوله خبره هميشه هميشه دی اودات ترغی پوری دي چې اکثر سو پوری تاسو ایمان نیرو نه الله دا دین دا دی ابراهیمی دی د ابراهیم علی السلام د دین اصول هو دا سم نه مسلمانانو باندې شان چې کافرانه ته چېږي مسلمان نه پر اصول نه دي کار دوشمنی دا بم نه چې پټه دوستا پټه دوشمنی زلګي او کار دوستانه چیرې مايشت خراب نشي دا نه شي angle ن کلم کله کر تر زما ستا مکمل بوز ديني اعتبار سره تا زم ما مکمل برات تا سره زما کار دشمنی تا سره زما اس دوستانا اغنشته نه چه جهت نګل الله ويدا اصول شي کم اصول ابراهيم عليه السلام اپنا وکړو او کم اغسر مؤمنانو نور باقي رستو مل الله تعالی دے کافر اس نشي کوله خبر زه انداله الله وداو صلی اللہ علیہ وسلم کورا ذات الله نہ منوکیو او دامیات ساته چې مؤمنی افکار تر کلم کله د الله قانون ماته خبر زه انداله ډیر صحابه وبداسه خپل رشتہ دارو سره خبره د دین په سر باندې بریږي حدیث او بیان کړي هغه ته نزد خدا څخه زنه کو زو زنانہ جمعه تنه بریدم زرت پیغمبر حدیث او متوی جنبزی بس کې تعلق او تر کې کلام نو خپل زوی خپل بلاری او خپل نشته داری او خارطوره د الله په قانون باندې خبره کاږي ولی پیغمبر دې ویلی بار بار مې ته حدیث بیان کړی چې زلمه غواړي چې مستزوج مخکي کوم او ځوانانو ته ووم ښاکر او وړکې او هغه چا تر شپ چې کورونو کې مسکه یکم سنت مستمره د جمعات بریدی او بلله درځه کور کې مسجد د غي د کور د غي سره وسو خبر ده نو د کم سے کم انسان زړه کې اظهار کې وسله ګناه نه اختر احقارت اور د الله بغ نور ټول ګناګاریو د راوال کل بني ادم خطا نبی السلامو هر د آدم زې خطا کوي او جخکارت اور بالکل الله د دین د قانون د ماتولو اوګناته کار ولی نو کم کم چې انسانکاره شو زلوکې خو انتحبدي غ سره تعلق پرېدي ناستته پاس ته کمه کې د الله نهپمانې کې او دا د الله بدین باندې غیرت دی نه کومن داې کوي نوغ سره پکار کار دی داسې تعلق پهلو بیا نستپاس د الله پهنی سرلو د د او چې خه په تا پهله مال کار چې او کمم ګناګار خلک اب بیا من کول. ابیا بور سره ناس تپاسته تعلق نه الله د بارځ به زړونه سکلو ګډ کلا پټول باندې لانا ته خپل رحمت نه لري کلو نو کم سے کم خپل کور کې داسې د الله قانون سره لوبه کوونکی نو هغه سره ربیه بدل دی خبر جاناله دا اصول لي حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم الله وي دي خبرو کې ابراهيم پلي اسلام په سي اقتدا پکارده ودي بل خبره کې دا ورپسې چیز ذکر کیږي دي کې به ابتدا نه کوي الا قول ابراهيم ال ابي مگر ابتدا په هغه کې نشتا چې هغه وینا د ابراهيم عليه السلام ولې ابي خپل بلارته لا استغفرن لكا خام خزب بخنه ولم استاد پر اپلار نه خپلار د کافر شه ابراهیم عليه السلام چې کله جدا کېده د بلارنه سوره مريم کې تیر شو نو قال سلامن عليك سأستغفر لك ربي إنه كنبي خفية ولیو بلارة بس سخو تاباني ده سلامي زدن للم خبر دهن تالا زماستا جدائي ده دا دا سلام ده متاركي تكافر بطة كتب ركي زما تسر نچلی گه زستان داوت ورق زستان للم او زب ده الله نستا ده پر بخناه وارد او اللہ تعالی بزما دعا کبله الله پا ما میره بانده حفیده زما دعا کبله زب استا ده پر بخناه لذا ابراهيم عليه السلام وعده الا موعدته ووعدها فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه و بيان ابراهيم عليه السلام استغفار کا او چې کله د الله در په ده ظاهر شو چې د الله کله کله دښمن یا په وې سره معلوم شو یا په اغف اخپن کفر باندې وفات شو او ابراهيم عليه السلام خپل وعده پر کله کافر او بس دا غن انس کړه برائت یختيار اگر چې خپل بلاره دا او داغنه پیدا وو پیداغنم برا چرته الله او هغه کلو هغه بیا د شپې خورند دا کاپیر د لپاره کته ډیر د بخنه ایمان اصل نه مدار نشته نو ته واړه پیدا نه کی داغه لپاره سر الله او یوواله ابراهيم عليه السلام ووته بیا وعده کړي او وعده پوره کړو بیا نو سوسکو چې پته ولګیره چې دا سړی په کوفر منشي او ته وایي سره معلوم جوه الله تر پهوشه چې دا جبري کار کوي په دبانې اثر نه کوي اجیبرای ملا اسلام خپل واده کولو استغفار پیو الله وی دی خبر کی پاغه پس اقتدار نشتا الا دعاء کول شه ایمان الله ایمان سي واستغفار نش کوله دا غو ګنام مبار لا استا الا قولا مگر فدی وینا کی اغه پس اغه د غنشت اغه پس تعصی او اغه مطلب لګو او د اغه اقتدار نشتا چې اغه وینا کړي واغ خپل فلار ته لاستغفرا لنک وما املك لك من الله من شيء ای ابراہیم علیہ السلام پر تاویل واستغفار بکوم خوې پره ما املك لك, لك زمালিক نیم ساده برا من الله د الله د جارین علاوه د استغفار نه د هیڅ مالک نیم من شی د الله د طرف چې پتا کوم عذاب و غیر راضی داګه زمালিক نیم نو دې خبر کې اقتراح اغنشته استغفار د دا ګټل داور دا په سی ربنا علیک توکلنا و ایلک عنب نا و ایلک المسیر دو کلام دو احتمال یاخد کلامه مستانق کی الله دعا دا تعلیم کئې امه یا د ابراهیم علی السلام کول ابراهیم علی السلام د کفرانو ابراهیم علی السلام یو چند مؤمنانو بل طرف ته پورو کوفر نو ابراهیم علی السلام او کو کولم کولا الانی <سؤال> غیته او استادو د کفر کینم نم په جن دښمنی ده او بیا اعتماد پچا او خپللا الله او تاسو کدا یو صحابي دی التی بچی دی نو بس اعتماد په حفاظت کې پچا پکار دی که الله تعالی باندې پکار دی کا پیران نسنه کیږي کون کې الله د اسباب اختیار کا اعتماد پاله او بل دویم ابراهيم ابراهيم السلام الله ته رجوع کړوا نتم الله ته رجوع تبم اللہ تو ارضی او دا بم الله تا ورزی نو بهحال برات اختیار کې د زره خطرې نو اس پر ونيشت اعتماد په الله او ک رجوع الله تقوا الله نو غوړه حفاظت الله سره د کوم کې الله دے اسباب خالی لو کې دي ابراهيم عليه السلام ویلو ربنا علیک توکلنا اې زمونږ رب په تھا باندې توکل لږه مونږ برسه او اعتماد کو اسباب اختیار او باغینه کو وای له کو خاص دا نه بل انب نامنګ پټولو حالات <سؤال> ته رجوع کو خاص تا نه بل چاته د ایلیکه دربه اعتبار سره رستو پکار دی د ایلیک انب نه د مخ کې د خاص معنی جذکم د د لپز مخ کې راغله اعتبار سره ایلیک خاص تا د اصل کې ربيدا سره ویل پکار دی انب نه خاص تا ته رجوع کوم چاته او خاص تا نه بل چاته ربنا اے پالون کی ازمانگا لا تجحلنا يالا مگرزه مگرزه فتنة یا اللہ منگ مگر زے فتنہ لِلَّذِينَ کَبْرُوا آَا کَسَانْدَ پَرَا چِ کم دا پر پر منگ فتنہ مگر زے اے موز یا فتنہ دن زید فتنے منگ مگر زے چِ منگ فتنہ مبتلا کی دامانا مند. یو منا د مون فتنه مگر ز به اي ردنه الكفر لاته مون كفر توافس کی خبر ده تا او یاد ده مون گفتنه مگر ز دا مطلب چی الله که مون کمزور شوې پ مون غالب شنه مون په حق نو زمونګه کمزوري او مغلوبي هغه به غیر پر سبب ته پد نشي احفل كفر به حق وګاني او مون بنا حق اوغنی یا الله مون پیت نه مګر زې مکم مګ کمزوري کې خلاص نه شو چې مون پای باندې غالب کې ګم مون مغلوب شو نو مون په سبب د فتنی شو اغه به وای شي زمون دین حق دی او د د دین اغه نه حق دی انو ربنا لا تجعلنا فتنه یا الله مګر زې مونږ په فتنه مفدونی نه فتنې عرض وشلی شي او باز معنا کړه ربنا لا تجعلنا مونږ مګر زې فتنه مفتونینا نه موضی یعنی عذاب پرې شوي د جانب د اکسان نه چېکم کاافان دیوافرلهنا رب نه منږته پهخو کې عز منګرببه عز منفالون کې د تیرو بونو در تونونکو بناو انکه انتل عزیو یاله تغاالې به انتقام کې ال حقیمو حکمت والی په تدبیر د مومنت ک مومن دپاره بهترین تبي کړ شي حکمت والے, والے زیاددي. لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه دوباره ل ذکر کید لپاره د تاکید تحقیق سره شلل استاوځه کرا فيهم پدای ابراهيم عليه السلام مؤمنانو کی اسوهتن بهترین نمونه استاد ټول کید چاله لپاره لمن د اغه چاله لپاره چا ارجل لكم لمن دا د غی بیان لګورکه ټول لپاره د کسانو لپاره نمونه موجود ده مخذ چلے دو پرلار موجود دا لمن کان يرجل الله واليوم الاخر سوکشی ایمان لري په الله تعالی باندې امید لري د سواب د الله تعالی ول واليوم الاخر او د ورځ اخیر نو قیامت اخرې ورځ ولګي اخرې ورځ د زک کوي لګي چې د قیامت تو چې کله قیامت راغې به شپه منشته بیا به همیشه رزي تاسو زره کال چې هديږي د فیصله وخیا دي اگر تعالی بیان نهه د ګل شپرز یو کله وا رض راضی ال اخیری رضا اوسوک چې امید لري اویا ير جو په معنا د يخاپو یریږي ير جو په معنا د يرې مرضی ير یری کی د الله تعالی نه ول یوم الاخر او د رض کی جسدی داغه نه يره کوي نو معنا د دای ابراہیم علی السلام <سؤال> او د مؤمنانو په نمونه د چلیدو د پر ایمان وکړل د الله نه ير پکارځي د اخرت نه ير پکارځي چا کې کړه د الله نه د اخرت نه ير هي نو د ابراہیم علی په نمونه او د کافر سره بد دوستانه پری دی کلم کلا د بغاوت اعلان وکړي اګه چا کې ایمان او د اخرت ډیر نی نه حالت به لکه نه ني بادشاہ خپل مسلمانانو ته باندې بنګلې دی بره نه مسلمان او څه ایمان ویلیم نشي بارډر یې بن کړل دی مسر رفحواله بارډر بن دی مسلمانان گیر دي نن تقریبا الټن چې کوم علما دي فقیدین دي درې ونه اغه خپل استادانو ته میسج وکي شي بس جې دوه غا نه کوي وبم ختم دي خوراکم ختم دی هر شي ختم دي صرف زمړګ انتظار دی خبر ده اندلګا یو لار اخيري بس دا یده شي بیا زمونږ استا سرابطه ونشي نو به زمونګه سره د مرګ انتظار ده نور سنشته خبر ده اندل اول د کافر سره د ځخکار کلم کله الا انګ زکه چه چ سره د اخرت یری او چا چې په الله باندې مضبوط ایمانی د الله نه ریږي ناغه طبيع کافر ایس دا دا سی مومن باڑر دزیو اس نخکاری خبر ده اندل د طب کې داسې مومنن بار دځیو غیرا رست کوي هی موږ کله و پره را ختم کې موږ دغه سی ور شو ټول ایمان والا خلک شته ودا بیمانه چې گمغلي دا پاس نو دا غلط خلق دي بیمانه د الله نه ير او د اخرت نه ير نو کافر سره دوست نه هغه برقرار ساتي داغه د بارار سګي نو الله پرمه یک داشتا السلام کې چې سړې براتو کې د کافر نه هولمن کنه يرجل الله اول یوم الاخر دا هغه چې پر سوک الله نه يرګي او درز اخرنه يرګي او دی الله کوي و ميه سوخت د دینواله دی ابراهيم السلام پس اقتدار نه کافر سره ولټه دوستانه کوي نو فإِنَّ اللَّهَ لَذَكَرِنَا اللَّه بې زار دی فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الله تعالی له حاجت لري د ذکرینا الله تد دې سړي ای ضرورت نشته دا کوم چې کافرانو سره موالات او دوستانه کوي الله تد دې ای ساجد نشته دا خو د د بيدې لپاره چې د ځان بچکی الحمید او قابل لسفت الله تعالی قابل لتعریف تیاللح کل <سؤال> قد قاند لکم تاکیخ زرشت دستا سدپارا اسوات حسنا بہترین نمونہ فی ابراہیم آفر ابراہیم علیہ السلام کے یعنی فکولا و فیل داگی ہے والذین پاکستانو کې ماوچد درو القالو پاغ وخت چوي وی له قوم هم خپل قوم دا ان برع او منکم بهزار یو د تاسو نه له تعلق یو د تاسو چې تاسو عبادت کوه من الله ما الله نه کفرنا بكم انکار یان یو د تاسو نه استاذ دریشټینا ب با نه نه اوکاره د زمونګ مسکې و باید نه کوم موستاسو مسک غدهوه تو دشمنې وال حتا تر دی پور به تو منو بالله وحده تر دی ج تعظیم اندله الله تعالی باندې وحده یوازه الا قولا مگر نشتا انمنا په کول دی ابراهيم عليه السلام کې په وینا دی کې لابي پرځه لا استغفرن لكا ها مخازب بخنه والم استال پره لارا الله و عملیککو زمالک نیم لکهستا لپه من الله د جانب دا اللهله من شین د نه ینی دسهاعذاابته پ کولوکو په تا سر راې نوزه تا بچ کوورې شو منشي من ع منډخه عذااب رب نه اره به زمونګه علی کا پهتاببانې خاصکر تو کلله موږې اعتمات تا نه بنامونرووج کوو هر شيته نه هر حالت کېتاب تر پرووج کوو. ویلیگا خواستا تا نبل چا تا المصیر واپسی دا ربنا ایفالون کی ازمونگا لا تجعلنا مغمگر زیبتنا سبب دا پتنی للذین کفرو دا پار کسانو چی کفری کرده واغفر لنا ربنا بخنو کی ممتا ربنا ایرب زمونگا انکا انتا یکن انتا جی العزیز و غالب انتکام کی الحکیم و حکمت والا اقبل کی لقد كان لكم تاقيق زرشتن استاس دفاره في امبره ایم علی السلام او دا په ملکرو کې او سوته حسنه بهترینه نمونه لمن ين دا غچا د پارا کان يرجل الله چی د الله تعالی نا والیوم الاخر اور ذخیرینا یا يرجل الله د ثواب د الله تعالی والیوم الاخر د رز وَمَن يَتَوَلَّ وَسَوْءِ د چانه د دین نه يا وَمَن يَتَوَلَّ سَوْءِ وَالِد د کاپيرانوتا دامنم سيد يا وَمَن يَتَوَلَّ سَوْءِ وَالِد د اقتدار ابراهيم عليه السلام داغه کوم اصول باغې نزي فان فَا الله بسكنن الله تعالى هو ومها غنید له حاجت دې اس چاته حاجت نشتا الحمد وكابل तारीफ ته الحمد رب العالمين وعن عود بن صلوات والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا واهد سبب لمن اهتدى اللهم زين لنا زينت لي ما وجلنا هداه مدين الله سبحانه اعطىنا نصيب كي الله خير برکت اعطينا الدنيا خير ربنا وسلم الذين لازموا المؤمنان ليوم او دی الله ته دغېده سم دا د کسنګ چې بدر کې تاکړل دی الله کریم مخره دا خاطر کس نس کې زلون کې یری واچ یا الله متزلزل کې یا الله خپل کهره خپل غلبه باندې وې یا الله د پاسمتو په انصاره فراولې یا الله کریم هغه ته ب بربادي کې دا مسلمانان بچي یا الله مسلمانان ملهم دي ټول د باندې بچي الله تزهونه راځي شکرونه سپږ اسو الله تعالی